פרק <תק> ה' והתנביא חגי נביאה וזכריה ורעידו נביאיה על יהודיה די והוד ובירושלם ושום אלה ישראל עליהון. בדין קמו זרובבל בר שאלתיאל וישוע בר יוצדק ושריב <תק> למבנה בית אלה די בירושלם ועמאון נביאיה די אלה מסעדין להון. בה זמנה אתע להון, תתתנאי פחת עבר נהרה, ושטר בוזני וכנבה תהון, וכן אמרין להום. מן שם לחום תאם ביתה דנה לבני ואושרנה דנה לשכללה. עדיין כנמה אמרנה להום מן אינון שמאת גבריה די דנה וניאנה בניין? ועין אלא ההום הבט על שבי יהודייה, ולה ותילו המו עד טעמה לדריה ושייח, ועדיין יתיבון נשתבנה על דנה. פרשי גן איגרתא די שלחתתנאי וחת עבר נהרה ושטר בוזני וכנבתיה, עפר סחיה די בעבר נהרה, על דריבש מלכה. פתגמה שלך הוא עלוהי, וחידנה כתיב בגבה, לדריבש מלכה שלמה חולה. ידיע להווה למלכה די אזלנה ליהוד, מדינתא לבית אלאה רבה, והוא מתבנה אבן גלל, ואח מתסם בחוטליה, ועבידתא דך אספרנה מתעבדה ומצלח בידיהם. עדיין שאל נא לסוויה אלך, כנימה אמרנה להום, מן שם לחום תאם ביתה דנה למבניה ואושרנה דנה לשכללה, ואף שמאהת הום שאלנה להום להודעותך, די נכתוב שום גברייה די וראשי הום. וכנמה פתגמה הטיבונה למימר: אנכנה הימו עבדוהי די אלה שמאיה וארעה, ובנין ביתה די הווה, וְנֶה מִקַדְמַת דֶנָה שְנִין שַגְיָאן וְמֵלֶך לִישְרָאֵל רַבְּנָהִי וְשַׁכְלֵלֵהְ. לָהֶן מִנְדִי הַרְגִיזוּ אָוָהָתָהָנָה לְאֵילָה שְמָיָהְ יְהָבְ הִמֹוּ וְיָד נְבּּכַדְנֶצָר מְל ברם בשנת חדה לכורש מלכה דיבבל כורש מלכה שם תאם בית אלה דנה לבנה ואף מניה דיבת אלה די דהווה וכספה די נבוכדנצר הנפק מן הכלה די בירושלם והבל הימו להכלה די בבל ויהיוו לשש בצר שמא די פחסמי, ואמר לה אל מניה שא איזל אחת עמו והכלה די בירושלם, ובית אלה <אח> יתבנה על עטרי. עדיין שש בצר דך עתה, יהב אושיה די בית אלה די בירושלם, ומן עדיין ועד כען מתבנה ולה שלים. וכען הן על מלכה תב יתבקר בבית גנזיה די מלכה תמא די בבבל הן איתי דמין כורש מלכה שים תאם למבנה בית אלה דך בירושלם ורעות מלכה על דנה ישלח עלינה.